Egunen jos ururtko txea? Bai, egunon. Beraz Pariseko zigorrahausitegiak erabaki du absoluzioa egitea bi haekaeta mail urtetan etako kide sinela beraz erraititen zuen prokuradoreak eta bost bai. urteko e, kondena zigorra galdeiten zuen zure kontra, aldiz absoluzio erabaki dute zigorra usitegiko hiru epaileek, e, Absoluzioa zer e, gatik absoluzioa se iman dute? Bea, esateko ez es du dena irakurri eta hori abokatuak dute eskuratua ta ba, laster batean e, sakonduko dute zeren merakia benetan aurrera begira ere garrantzitsua da. Nik zera esango nuke, hauda, gaur egun euskarri osoan dizu dugun nola ezanikora el bruto tipo bate do Importantea da, horren aurrean, eh, nik ulatzen dudan bezala, justizia, kontuan hartzea horako egoera, egoera bat, eta berarekin paraleloki eh, eta eh, egoera hori segitzea. Horrek suposatzen eh, dut, ba, noraiteko no, beste mota bateko justizia aplikatzea, eta badirudi eh, badirudit, ah, hori ba, ontzat eh, emamear da, unuragarria da horrea begira ere, Ba, Epa imai honek eh, kontuan hartu duela, gure jostarriko jentartean daen evoluzioa eta horrekin ba, kontuan hartuz emanduela, eh, emanduen erabakia. E, Zuke eta zurete fentsak ere, beti erran izan duzue urte horietan, biblia eta ameka biblia amail urte horietan, negoziak eta prozesu bateko bitartekari lanetan izan zinela zu, eta, eta estatuen artean, Baina ez, eteko kide bezala, bexik gehiago laguntza eskarritzen nuela, ez hori da. Boa, ba, koesti nioa, bai, o, kaso honetan inzu zen horrela da, ba, koesti nioa hori baino urruti joan behar garela auguste dut. Hau da, ba, zen eta erabakia den, erabakian eta epai, epai maileko buruak emanduen erabakia den barnean, argien ikusten da, ba, negoziak batean aditzea. Bai batzuekin, eta kideak izan, edo esi izan, itzegitean da, eta, eta horren langetan dintzea, ez gala inundikan inora darito bat. Horek duen garrantzia. Eta azpimarratu beharko, azpimarratuko azpimarratu, den beste zerra da, zerikusia ondia duela ere, urte hon, azken urte honetan, ba sustengo komitea, nazioarteko sustengo komiteak Euskal Herri, enten, nazioarteko sustengo komitea, duen lana, Eta baita ere, mainatzen, mainatzen honetan, Asamblea Nazionalean egonden, egonden bi honetako maien guduak. Horrek, argita, argi eta argi, erakutsi, erakutsi du Euskal Herriko egoera nundik nora pasatzen, nundik nora pasatzen den, eta horrek, izugarrizko garrantzi izan duela, erabaki honetan, eta kontuan hartzeko da. Ainbat jende errandute zure auzi honetan E, Negozia atzale bat edo bitartekari baten kontrako epai bat eta zigor bat, Biziki arriskutsu eta lan jera dela, ziren beste hainbat kasutan olakoak espaitira auziperatu eta aldi zure kasuan bai, ez? Eta horrek presidenti bat sorte zuela, ez? Bai, alasera ah eta harek jago Frantzia Arrestatu Bustita, gonsan bezala zuzenkin 2008a, 2006o negoziak 2006, 2006, 2006 eta prozesuan, eta 2008 eta 2008a, 2008 ,200 Hago bete zitzea egiten dutenean, beraiek e, beste, munduko beste gatazka batzutan, errestatzaileak direla. Eta musin egitea, ez bakarrik musin egitea, negozatzaile bat zigortzea, beraiek guztita ondiren barruan, ba, nola baita e, bere teriatuaren kontra, bere irudi horren kontra, arriak botatzea dela, eta noski nola ez, bera munduan dauden e, gatazka goietan, ari, ari diren, aritu diren, ari eta solitarrez, aritu beharko diren, Ba, Negozatzea abientzat, e, zugarruzko kolpe izan gaitzateken noski. E, ala ere, zure kontrako lau hauzi ezberdin irageiten ari dira. Urrengo hauztut buruilaren amairu eta malauan beste paikitat izanen duzula. E, etako kide eta gaizkile elkartiko kide izetea leporatzen Vai. dizute baita ere. Right. zure ustez adibiez gaurko epai honek absoluzio eragin dezake urrengo auzio honetarako edo edo ez? Bueno, nik ez alguno que da en ba bide beretik edalako, nik nera lana an da 2002tik 2005era izan zena in zusen ba bide hori lantzea, gero ekaina 2005ekoa ekainan eh, Greneban eh, masiran negosioaketan maila horren urrats leen urratsoeekin lotua, belar logika Logika baten, naiz eta epaimai ezberdinak izan, en, amairukoa da, handei gortea, e, logika segitu ba, ezkero, baimaitza berriña ez emarko duke, baina, bueno, hori askoite da. A ala ere, e, aitzineko hausi batean, zure Espainiaratzea onartu zuen auzitegiak hori, ala ere ez da gelditu ez? Ez zure Espainiaratzea e -e -e. prozeso guztia bukatzen denean, Espainiaratuko zaituzte, edo hori, ala ere, beti bada e, zalantza hori? E, teorian ala da, zi, nik, nik dut laukazuetatik bi estraizinio eta bi e, e, euro, euroaginduak, e, lautik bi bertan bera galitu dira, eta beste biak iraniko nartuak dira. Ba. Noski teorian, bintzipioz, bintzipioz, bintzipioz, ba, nire afer, afer franzer ez diten dioten oi bukaterakoan, ba, hori, eta... Espainiarra estatura bi idaliko bi, te teoria, no, temporak esango du. Aieteko konferentziaren urtemuga fite izanen dugu, hor urrengo hilabetean. Amar urte beteko dira eta beraz armak utzi zituenetik, eta Aieteko konferentzia famatoria egin zela, nazio hartu gara gila initzetorri zirela. E, zuk, Amar urteko perspektiba hortan, nola ikusten duzu ekitaldiura eta Amar urte eta pasada gero? Biskaz, zei perspektibarekin ikusten duzu urte urren hori, Aietekoa. Bueno, urratsi zuharriz kurratxak eman dira, badirudia atzo zela eta guzti zamarrote pasatu dira, baina egiteka asko daudela. udela. Hain zuzen, baha, azteko Euskal Herrian, santiarra e, e, e, estatuak gatazka politiko bat du, hori musin egiten du, paso egiten du. Nahiz eta urratxa asko eman amarroteetan gaur egun nahi handi, estatuak parametro egiten jokatzen ari da eta e, Espainiarra estatuak, zebesan dikenz. Horroan, asko egin, egin baldin bada, egiteke asko dago eta horren denen, denen lan, lana eskatzen du, hori ala da. Horren e, arteko eginda baldin bada gu, aurrea dauna segurazki, segurazki ez, ziur orain egindakoa baino luzeago izango dago. No? Berri du dinot, denon beharra behar dala, aurreak euskal da herriak beharrituen, Aurrera batzuak emateko biden lagunttzen darrizkoa dela Azken galdera, bat jozu hor, etxe jakindugu eh, uda ontan beraz hemen Euskal Herrian eh, bizizarela angelun eh, kontroljudizialpean eh, oraindik ere baina hori gabe. Eh, nola aurkitu duzu Euskal Herrria urte <risa> oinbe urtetik eh, pasatak gero. Se, se, se, zerik gelditzen dira zereeka harrema zeerek arritu zaitu batez ere. Morritunownaena no, es, bueno, e, zuzenki Susenki bizi izandualako azken bi diabetoetan. Nahiz eta jakin el Gernolako bilaka da Xiuanen, e, kietan komunikatera puntua gai oso gordinen eta latzetan, hain zuzen e, intzi arazoa, arrasoa, e, turistifikazio masibua, noran mesela, eh, lurrekin egitena adiran xauketa e, eta nekasal e, munduaren arrasoak e, Euskararen kontrako erasoak, ikuntura e, e, maiako maya, arazoak, e, torkinen erasoak, beraz, esan ba, behar dizuet, horrekin e, ba, naiz eta teorian ikusia nuen jadanik, prentza zeniten nuelako, bat batean, e, jon ahuela horrek, bere, bere zinok gordinian, eta horrek erakusten duela Euskarrian ez dago esgau, esparzel, baka prozizo batean, Euskarria... Honteko ez dago taska politikoa lakoa eskerrian, baina zuzen izan dizuetan arazo hauek hurren lekukoa direnean. Baderki, Millasker, ta undu segi. Berdin Millaska